ZLPB gaznategiaren lehen ahia pausatu dute aste astarte goizean aldudeko lantzelaian ametsa errealitate bilakatzen da ZLPB ko kooperatifan diren eun bat esne ekoiz lehentzat. Eta elduden urtari hasiko dira lehen ardita bi gaznak egiten panxika, aranbide beraz Jamichel garanekin mintzatu dira. Uh, Eri elkargoak susten gatu duen proietu bat gauzatuko da hemen, obrakasiak dira ZLPB-ren gaznategia idekiko da, uh, pozikak gertu zira egun lehen ahiaren pausatzean bistan dena. Bai, bai, e, bizik hipozik, zenta e, bi, bi gauzen gatik, e, bat hemen e, engaiatu girelarik erri elkarkoarek lan eremu unen antolatzeko, e, numait pario bat zen, Et zuten denek somaitzuik irritentzaten egia inerriteko, e? ara alduden gira, bon, badakigo alduden den, den egia da piskat denetarik urun, baina pariori egina izan dugu, zenta e, hemen gainalde untan agerida, e, bizi da, Bizi bat bada, nahikari bat agertzen da, hori agerita kanporat. Eta nik seurik senditzen dut, eta ikuste, ara, bat dira gauza batzu, ez, da, ez, da ez dira hitzutsak horiek egiten dira gauza batzu. Eta beraz, e, ara, giro hori, e, geroari den sinizmen hori e, behar da lagundu. Eta beraz hartako ere, e, frango fite, e, bai aldudeko ausapesak ukantzuen idei aleenik, e, lura erosi zuen, eta frango fite, e, ara, egin dugu lantzelaia beraz hori gauza bat eta beraz egun ikustea holako proiektua handi bat hemen plantatzea bistan kontent content e, ordean, lan ere moa justifikatzen baitu baina ere content zenta ara hor gere e, doan bere gauza da beste numaite egitena altzuten zuten proiektori baina hemen egiten dute eta sendako hemen egiten dute berak errandu presidentak hemen egiten dute ikusten baitute hemengo e, herriok Emaiten ari duten itxura, kanpoari begira. Itxura sano bat, itxura e, hara, geroan txinezten duen jendea bada hemen. Eta eta beaz, kanpoko itxura hori, bon ikusiz, jateko gauzetan girela, e, badakigo egun irudiak zer importantzia duen, hara, hori baliatu nahi dute, eta unik uste dut baliatuko duten, eta biziki ongi baliatuko duten, izegurna izen, bon, e, izendatzen alda, ote bezalako batek erreusitu du, eta ara guai pixka bat erleumia bezala tiratzen ditu gauza batzu. Eta, eta bon, ara, ni gazteko agian-agian e, suetatzen dut kausitzea, bon, parioan gira, anitz diru da, bainan ere anitz desafio, anitz aments. Eh, zenta lan postu andan abat sortuko da, uste dut ogoita amarrez goiti errandutan eh, bezala hemen tokiuntan ogoita amarr postu da baionako eskualdean eh, bosteun edo milain sortzea, beraz zara, aipa mena mehe du. Hemen izan den aikari azkarra da ez eh, normalean edo ez dakit oh, itzori berdeneran bainan herri nagusen inguruan baita ekonomia garatzen egun eh, ez moimendu hori akulatzea bainan Egitea erinagustik uruntxeago, emaitea xantza e, lugaldea uantola dadin e, ara, e, gisa zabal batean eta ez e, zentralizatoik eta ara, ustu denen onerako baita hori. Eta hori agian-agian segitzena alko dugu, garazi baigurik nahi hori azkar erakutsia du eta agian biak e, gauzatzena alko da. Minesker, Jean-Michel Hala, Minesker zuri. Minesker, bai, panxika ere zuri gaio beraz, atzo, posatu zuten, lehen agia, beraz, LPB,